Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми Чувството е тайната, изкуството да реализирате желанията си. Невил Годдард, 19051972 Всичко от Невил Годдард на английски език, безплатно, а тупс, Анотация Чувството е тайната, 1944, е много малка книга, но с голяма сила, провокираща мисълта, базирана е изключително и само на личните преживявания на автора. Мислите ви имат силата да формират живота ви, да конструират вашата реалност и в крайна сметка да ограничат или разширят истинския ви потенциал. Книгата обяснява как нашите мисли и чувства определят как израстваме и какво постигаме, и следва силата на нашите емоции и как те оформят реалността ни. Ние имаме силата да променим обстоятелствата, здравето и целта на живота си. Това е книга, която учи как да използваме чувствата си като инструмент за създаване на живота, който желаем. Кратко и ясно показва на читателите как бързо да постигнат целите си, разкривайки дълбоката връзка между съзнанието и реалността, между съзнателните и подсъзнателните предпоставки за изграждането и. Авторът предлага метод за използване на вашите мисли и емоции, като ви помага да предефинирате разбирането си за собственото си съществуване и да промените живота си. Чувството е тайната, е практическа пътна карта за използване на силата на въображението за създаване на реалността в която искаме да живеем. В тази малка книга Невил Годърд прави интересен паралел и оригинално тълкуване на кратки текстове от Библията, доказвайки, че това, което ни казва в книгата си, вече е казано много отдавна. Тази малка книга носи в себе си дълбока мъдрост. За кого е? Чувството е тайната. За всеки, който търси себе си и се стреми към лично израстване, както и за философии и теолози, които се интересуват от пресечната точка между духовността и науката. Чувството е тайната, създава усещането, че всичко написано по темата след тази книга сякаш е стъпило именно върху нея. Тя сякаш свениво повдига завесата към една бездънна реалност, в която всеки, опитващ се да открие истината за живота, би се потопил с усещане за безнаджало и безкрай. Книгите на Невил Годърт не са превеждани на български език. Чувството е тайната, е първата книга в ен превод, която се предлага на българския читател през платформата на АТУПС, 4 и Предговор. Тази книга е посветена на изкуството да реализирате желанията си. Тя ви дава представа за механизма, използван при създаването на видимия свят. Това е малка книга, но не е и незначителна. В нея има съкровище, ясно очертан път към осъществяването на вашите мечти. Ако беше възможно да предадам убеждението на другия с помощта на аргументирани, доводи и подробни примери, тази книга ще ще да бъде многократно по-голяма. Рядко обаче е възможно това да стане с помощта на писмени изложения или аргументи, тъй като на онзи, който съди отстрани, винаги му се струва правдоподобно да каже, че авторът е бил нечестен или заблуден и следователно неговите доказателства са опорочени. Ето защо умишлено пропуснах всички аргументи и свидетелства и просто предизвиквам непредобедения читател да практикува закона на съзнанието, разкрит в тази книга. Личният успех ще се окаже много по от всички книги, които биха могли да бъдат написани по този въпрос. Невил. Първа глава – Законът и неговото действие, светът и всичко в него е обективизирано условно съзнание на човека. Съзнанието е както причината, така и същността на целия свят. За това трябва да се обърнем към съзнанието, ако искаме да открием тайната на сътворението. Познаването на Закона за съзнанието и метода за неговото прилагане ще ви позволи да постигнете всичко, което желаете в живота. Спознаването на този закон можете да изградите и поддържате идеален свят. Съзнанието е единствената реалност не невпреносен, а в действителен смисъл. За по-голяма яснота тази реалност може да се оприличи на поток, който се дели на две части съзнателна и подсъзнателна. За да можем интелигентно да оперираме с закона за съзнанието, е необходимо да разберем връзката между съзнанието и подсъзнанието. Съзнанието е лично и селективно, подсъзнанието е безлично и неселективно. Съзнанието е царството на следствието, а подсъзнанието царството на причината. Тези два аспекта са мъжкото и женското разделение на съзнанието. Съзнанието е мъжко, подсъзнанието е женско. Съзнанието генерира идеи и внушава тези идеи на подсъзнанието, подсъзнанието приема идеите и им придава форма и израз. По силата на този закон първо замисляне на идея и след това влагане на замислената идея в подсъзнанието всички неща се развиват от съзнанието и без тази последователност нищо не се създава. Съзнанието впечатлява, оставя отпечатък в подсъзнанието, а подсъзнанието го изразява, проявява всичко, което го е впечатлило. Подсъзнанието не създава идеи, а приема за верни тези, които съзнанието смята за верни, и по начин, известен само на него, обективизира приетите идеи. Следователно, благодарение на способността си да си представя и чувства и на свободата си да избира идеята, която ще му хрумне, човек има контрол над творението. Контролът над подсъзнанието се осъществява чрез контрол над вашите представи и чувства. Механизмът на сътворението е скрит в дълбините на подсъзнанието женския аспект или отробата на сътворението. Подсъзнанието е отвъд разума и е независимо от индукцията. То се зерца в чувството като факт, съществуващ вътре в него и въз основа на това започва да действа, за да го изрази. Творческият процес започва с идея, цикълът му протича като чувство и завършва с воля за действие. Идеите се отпечатват върху подсъзнанието чрез чувствата. Никаква идея не може да бъде внушена в подсъзнанието, докато не бъде усетена, но веднъж усетена била тя добра, лоша или неутрална тя трябва да бъде изразена. Чувството е единственото средство, чрез което идеите се предават на подсъзнанието. Затова човек, който не контролира чувствата си, може лесно да впечатли подсъзнанието си с нежелани състояния. Под контрол на чувствата не се разбира ограничаването или потискането им. А по-скоро самодисциплина да си представяте и да се наслаждавате само на такива чувства, които допринасят за вашето щастие. Контролът върху чувствата е важен за пълноценния и щастив живот. Никога не изпитвайте нежелани, неприятни чувства, нито пък мислете със съжаление за грешките под каквато и да е форма. Не се занимавайте с собствените си несъвършенства или с тези на другите да го правите, означава да ги внушавате на подсъзнанието си. Не влагайте чувство в онова, което не искате да се случи на вас или на някой друг. Това е целият закон на пълноценния и щастив живот. Всичко останало е коментар, всяко чувство прави впечатление на подсъзнанието и то трябва да го изрази, освен ако съответното чувство не бъде неутрализирано от друго по-силно и противоположно чувство. Доминиращото от двете чувства е това, което се изразява. Аз съм здрав, е по-силно чувство от, ще бъда здрав. Да чувстваш, ще бъда, означава да признаеш, че не съм, аз съм, е посилно от това да не съм. Това, което чувствате, че сте, винаги доминира на това, което чувствате, че бихте могли да бъдете. Следователно, за да бъде осъществено, желанието трябва да се почувства като състояние, което е, а не като състояние, което не е. Усещането предхожда проявлението и е основата, върху която се базират всички проявления. Бъдете внимателни към настроенията и чувствата си, защото има непрекъсната връзка между вашите чувства и вашия видим свят. Тялото ви е емоционален филтър и носи безпогрешните белези на преобладаващите във вас емоции. Емоционалните смущения, особено потиснатите емоции, са причина за всички болести. Да изпитвате силно чувство за нещо негативно, без да го изразявате, е началото на болест, неразположение, както в тялото. Така и в обкръжаващата следа. Не се забавлявайте с чувството на съжаление или неуспех, защото разочарованието или откъсването от целта водят до болести. Мисляте с чувство само за състоянието, което желаете да постигнете. Пътят към всички привидни чудеса е способността да почувствате реалността на търсеното състояние и да живеете и действате според това убеждение за реалност. Всички промени в изразяването се осъществяват чрез промяна на чувствата. Промяната на чувствата променя и съдбата. Всяко съзидание се случва в областта на подсъзнанието. Следователно това, което трябва да освоите, е способността за рефлексивен контрол върху работата на подсъзнанието, т.е. контрол върху вашите идеи и чувства. Шансът или случайността не са отговорни за нещата, които ви се случват, нито пък предопределената съдба е причината за вашия късмет или нещастие. Подсъзнателните ви впечатления определят условията във вашия свят. Подсъзнанието не е избирателно, то е безлично и без отношение към личността. Деяния 10,34 Римляни 2, 11 Подсъзнанието не се интересува дали това, което чувствате е истина или лъжа. То винаги приема за вярно това, което чувствате, че е вярно. Чувството е това, което убеждава подсъзнанието да се съгласи, че онова което е обявено за истина, е истинно. Благодарение на това качество на подсъзнанието, за човека няма нищо невъзможно. Всичко, което човешкият може да възприеме и усети като истина, подсъзнанието може и трябва да обективизира. Чувствата ви създават модела, от който е изграден вашият свят, и промяната на чувствата води до промяна на модела. Подсъзнанието никога не пропуска да изрази това, което му е било внушено. В момента, който получи впечатление, започва да разработва начини за неговото изразяване. То приема внушеното му чувство като реално съществуващ вътре в него факт и веднага се заема да създаде във външния или обективния свят точно подобие на това чувство. Подсъзнанието никога не променя общоприетите вярвания на човека. То ги пресъздава до последния детайл, независимо дали са полезни или не. За да впечатлите подсъзнанието с желаното състояние, трябва да изпитате чувството, което бихте имали, ако вече бяхте осъществили желанието си. При определенето на целта си трябва да се интересувате единствено от самата цел. Не трябва да разглеждате начина на проявление на желаното или свързаните с него трудности. Да мислите с чувство за някое състояние, прави впечатление на подсъзнанието. Затова, ако се спирате на трудности, пречки или забавяне, Подсъзнанието, поради самата си неселективна природа, приема усещането за трудности и пречки като ваше искане и пристъпва към тяхното създаване във вашия външен свят. Подсъзнанието е отробата на сътворението. То получава идеята за себе си чрез чувствата на човека. То никога не променя получената идея, но винаги и придава форма. Следователно подсъзнанието извайва идеята по образа и подобието на полученото чувство. Усещането за безнадежност или невъзможност за нещо, означава да се внуши на подсъзнанието идеята за провал. Въпреки, че подсъзнанието служи вярно на човека, не бива да се смята, че връзката е като между слуга и господар, както се е смятало в древността. Древните пророци са го наричали роб и слуга на човека. Свети Павел го олицетворява като «жена» и казва, жената трябва да се подчинява на мъжа във всичко. Ефесани 5, 20 също едно Коринтияни 14, 34, Ефесени 5, 22, Куосени 3, 18, 1 Петър 3, 1. Подсъзнанието наистина служи на човека и вярно придава форма на неговите чувства. Въпреки това подсъзнанието има подчертана на неприязан към принудата и реагира по скоро на убеждаване, отколкото на заповед, следователно то прилича повече на любимата съпруга, отколкото на слугата. Мъжът е глава на жената, Ефесани 5, 23. може и да не е вярно за мъжа и жената в техните земни отношения, но е вярно за съзнанието и подсъзнанието или за мъжките и женските аспекти на съзнанието. Тайната, за която говори Павел, когато пише «Това е велика тайна», 5, 32. който обича жена си, обича и себе си, 5, 28. И двамата ще бъдат една плът, пет, е просто тайната на съзнанието. В действителност съзнанието е едно и неделимо, но заради природата на сътворението изглежда разделено на две. Съзнателният, обективен, или мъжкият аспект наистина е главата и доминира над подсъзнателния, субективен, или женския аспект. Това доминиране обаче не е на тиранина, а на влюбения. И така, като изпитвате чувството, което бихте имали, ако вече сте постигнали целта си, подтиквате подсъзнанието да изгради точно подобие на онова, което допускате за възможно. Желанията ви не се приемат подсъзнателно, докато не изпитате усещането за тяхната реалност, защото само чрез усещането идеята се приема подсъзнателно и само чрез това подсъзнателно приемане тя може да се прояви. Полесно е да припишеш чувството си на събитията в света, отколкото да признаеш, че условията в света отразяват твоето чувство. Въпреки това вечна истина е, че външното е отражение на вътрешното. Както вътре, така и вън. Както горе, така и долу. Както долу, така и горе. Както вътре, така и вън. Както вън, така и вътре. кореспонденция. Вторият от седемте принципа на Хермес Трисмегист. Човек не може да получи нищо, ако не му е дадено от небето. Йоан 3:27 и, и Небесното царство е вътре във вас. Лука 17:21 Нищо не идва отвън, всичко идва отвътре от подсъзнанието. Невъзможно е да виждате друго, освен съдържанието на собственото си съзнание. Вашият свят във всеки негов детайл е обективизирано съзнание. Обективните състояния свидетелстват за подсъзнателните впечатления. Промяната на впечатлението води до промяна на проявлението. Подсъзнанието приема за вярно това, което чувствате като вярно и, тъй като Сътворението е резултат от подсъзнателни впечатления, чрез чувствата си определяте Сътворението. Вие вече сте това, което искате да бъдете и отказат ви да повярвате в това е единствената причина да не го виждате. Да търсите отвън това, което не чувствате, че сте, означава да търсите на празно, защото никога не намираме това, което искаме, намираме само това, което сме. Накратко, вие изразявате и притежавате само това, което съзнавате, че сте или че притежавате. На този, който има, му се дава. Матей 13, 12, 25, 29, Марк 4, 25, Лука 8, 18, 19, 26. Отхвърлянето на доказателствата на сетивата и приемането на усещането за изпълнено желание са начините за реализиране на желанието ви. Овладяването на самоконтрола над мислите и чувствата е най-високото постижение. Въпреки това, докато не постигнете съвършен самоконтрол, при който въпреки реалността да можете да чувствате всичко, което искате да чувствате, трябва да използвате съня и молитвата, за да си помогнете в осъществяването на желаните състояния. Сънят и молитвата са двете врати към подсъзнанието. Втора глава Сън, сънят, животът, който живеем през една трета от на Земята, е естествената врата към подсъзнанието. Затова сега ще се занимаем с съня. Съзнателните две трети от живота ни на Земята зависят от това колко внимание отделяме на съня. Нашето разбиране и удоволствието от това, което сънят може да ни даде, ще ни накара вечер след вечер да бързаме към него, сякаш сме си уговорили среща с любим човек. В Сън Нощно видение, когато дълбокият сън взема хората, когато дремят на леглото, тогава той отваря ушите на хората и запечатва наставленията им. Иов 33. По време на сън и молитва, състояние, подобно на съня, човек влиза в подсъзнанието, за да остави впечатленията си и да получи указания. В тези състояния съзнанието и подсъзнанието са творчески свързани. Мъжкото и женското начало стават едно тяло. Сънят е времето, когато мъжкият, съзнателният, ум от света на чувствата се насочва да търси своята любима или подсъзнателния си аз. За разлика от жената, която се омъжва за мъжа, за да го промени, подсъзнанието не желая да променя съзнателното, будно състояние, а го обича такова, каквото е, и вярно възпроизвежда подобието му във външния свят на формите. Условията и събитията в живота ви са ваши създания, оформени в шаблоните на подсъзнателните ви впечатления по време на сън, създадени по образа и подобието на най-вътрешното чувство, за да могат да се разкрият пред самите вас. Както на небето, така и на земята. Матей 6:10. 10, Лука 11, 2 Както в подсъзнанието, така и на земята. Каквото имате в съзнанието си, докато заспивате, такъв е и критерият по който се изразявате през двете трети от живота си на Земята в будно състояние. Нищо не ви пречи да осъществите целта си, освен не успехът да почувствате, че вече сте това, което искате да бъдете или че вече притежавате желаното. Вашето подсъзнание дава форма на желанията ви само, когато почувствате, че желанието ви е изпълнено. Безсъзнанието по време на сън е нормалното състояние на подсъзнанието. Тъй като всички неща идват от самите вас и представата ви за себе си определя това, което сте, винаги трябва да чувствате желанието си изпълнено, преди да заспите. Винаги извличате от дълбините си това, което сте, а не онова, което искате. А вие сте това, което чувствате, че сте, както и онова, което чувствате, че е вярно за другите. Следователно, за да бъде реализирано, желанието трябва да се превърне в усещане за съществуване, притежание или очевидност на търсеното състояние. Това се постига, като се изпита усещането за изпълнено желание. Чувството, което се появява в отговор на въпроса «Как бих се чувствал, ако желанието ми се осъществи», е чувството, което трябва да монополизира и прикове вниманието ви, докато се отпускате съня. Преди да заспите, трябва да сте със съзнанието, че сте или имате това, което искате да бъдете или да имате. Веднъж заспал, човек няма свобода на избор. Целият му сън е доминиран от последната му будна представа за себе си. От Оттук следва, че преди да се оттегли в съня си, човек винаги трябва да изпитва чувство на удовлетворение и задоволство, дойдете пред мен с пеене и благодарност. В Саум 95, 2 – Влезте в портите му с благодарности в дворовете му с хваление. В Саум 104. Настроението ви преди сън определя състоянието на съзнанието ви, когато навлизате в обсега на невидимата сила на вечната си любима подсъзнанието. Тя ви вижда точно такива, каквито се чувствате. Ако, докато се подготвяте за сън, настроите и поддържате съзнание за успех, като почувствате – Аз съм успешен, трябва да сте успешен. Легнете по гръб в глава на едно ниво с тялото си. Чувствайте се така, както бихте се чувствали, ако притежавахте желаното и спокойно се отпуснете в безсъзнателността на съня. Понзи, който пази Израил, няма да задреме, нито ще заспи. Псалм 121.4. Въпреки това, той дава сън на любимите си. Псалм 127.2. Подсъзнанието никога не спи, сенят е вратата, през която съзнателният, буден он преминава, за да се свърже творчески с подсъзнанието. Сенят прикрива творческия акт, докато обективният свят го разкрива. По време на сън човек впечатява подсъзнанието си със своята представа за себе си. Какво по е покрасиво описание на тази романтика между съзнанието и подсъзнанието от това, разказано в Песен на песните, 6. Нощъм на леглото си в този, когато душата ми обича, 3, 1. Намерих оногова, когато душата ми обича, задържах го и не го пуснах, докато не го заведох в дома на майка си и в стаята на оная, която ме е заченала. 3, 4. Подготвайки се за сън, вие се чувствате в състояние на отговорено желание и след това се отпускате в безсъзнание. Вашето реализирано желание е този, когато търсите. През нощта... В леглото си, вие търсите усещането за изпълнено желание, за да можете да го вземете със себе си в стаята на тази, която ви е заченала, в съня или подсъзнанието, което ви е дало форма, за да може това желание също да бъде изразено. Това е начинът да откриете и отведете желанията си в подсъзнанието. Почувствайте се в състояние на осъществено желание и спокойно заспете. Нощ след нощ трябва да пораждате чувството, че сте, имате и сте очевидец на това, което искате да бъдете, притежавате и видите проявено. Затова никога не си лягайте с чувство на обезсърчение или неудовлетвореност, никога не заспивайте със съзнанието, че сте се провалили. Подсъзнанието, чието естествено състояние е сънят, ви виждате такива, каквито вярвате, че сте и независимо дали убеждението ви е добро, лошо или неутрално ще го формира вярно. Както чувствате, така го впечатлявате, ато придава форма на тези впечатления. Хубава си, любов моя, нямаш петно. Песен на песните 4, 7 е на гласата на чувството, което трябва да имаме, преди да заспим. Абстрахирайте се от видимото и почувствайте, че нещата са такива, каквито искате да бъдат, защото той нарича невидимите неща, сякаш са били и невидимото става видимо. Прибля, Римляни 4.17. Да допуснете чувството на удовлетворение означава да задействате условията, при които то ще се прояви. Знаците следват, а не предшестват. Доказателството, че сте, ще последва съзнанието, че сте, а няма да го предшества. Вие сте вечен мечтател, който сънува невечни сънища. Сънищата придобиват форма, когато придобиете усещане за тяхната реалност. Не се ограничавайте само с миналото. Знайки, че за съзнанието няма невъзможни неща, започнете да си представяте състояние отвъд преживяванията от миналото. Всичко, което човешкието може да си представи, може да се осъществи. Всички обективни, видими, състояния са били първо субективни, невидими, Вие ги правите видими, чрез усещането за тяхната реалност. Творческият процес се състои в това първо да си представим, а след това да повярваме в това, което си представяме. Винаги си представяйте и очаквайте най-доброто. Светът не може да се промени, докато вие не промените представата си за него. Както вътре, така и вън. Нациите, както и хората, са само това, което вярвате, че са. Без значение какъв е проблемът, къде се намира, кого засяга. не можете никого да промените, освен себе си, и нямате нито противник, нито сътрудник в осъществяването на промяната в себе си. Не ви остава нищо друго, освен да се убедите в истинността на това, което искате да видите проявено. Щом успеете да се убедите в реалността на исканото, следват резултати, които потвърждават твърдото ви убеждение. Невъзможно е да предложите на другия състоянието, което искате да изразява. Вместо това се убеждавате, че той вече е това, което искате да бъде. Осъществяването на желанието се постига като изпитате усещането за изпълнено желание. Не можете да се провалите, освен ако не успеете да се убедите в реалността на желаното. Промяната на убеждението се потвърждава от промяна във външното проявление. Всяка вечер, когато заспивате, се чувствайте удовлетворени и безупречни, защото субективното подсъзнание винаги формира обективния свят по образа и подобието на вашата представа за него, съпроводена от вашето чувство. Проявленията в будните две трети от живота винаги потвърждават подсъзнателните ви впечатления. Действията и събитията през деня са последици, а не причини. Свободната воля е само свобода на избора. Изберете си днес кому да служите. Исус Навин 24.15. е вашата свобода да изберете вида настроение, което ще изпитвате, но изразът на настроението е тайна на подсъзнанието. По известен само на него начин, то придава форма и израз само на получените чрез чувствата впечатления. Действията на човека се определят от неговите подсъзнателни впечатления. Иллюзията му за свободна воля, вярата му свободата на действие е само незнание за причините, които го карат да действа. Той се смята за свободен, защото е забравил връзката между себе си и събитието. Будният човек няма как да не изразява подсъзнателните си впечатления. Ако в миналото безконтролно сте впечатлявали подсъзнанието си, сега започнете да променяте мисълта и чувствата си, защото само така ще промените своя свят. Не изпитвайте нито за миг чувство на съжаление, защото да мислите с чувство за грешките от миналото, означава да се заразявате отново и отново. Нека мъртвите погребват мъртвите. Матей 8, 22, Лука 9:60. Игнорирайте привидното и изпитайте чувството, което бихте изпитали, ако вече сте този, който искате да бъдете. Усещането за определено състояние води до това състояние. Ролята, която играете в този свят, се определя от вашата представа за себе си. Като чувствате, че желанието ви е изпълнено и тихо се отпускате в съня, вие се живявате в звездната роля която ще изиграете утре на земята, и докато спите, репетирате и получавате инструкции за ролята си. Приемането на целта автоматично води до средствата за нейното осъществяване. Не се заблуждавайте по този въпрос. Ако, докато се подготвяте за сън, не се почувствате съзнателно в състояние на изпълнено желание, тогава ще вземете със себе си в покоите на тази, която ви е заченала сбора от реакциите и чувствата на будния ден. И докато спите, ще бъдете инструктирани за начина, по който те ще бъдат изразени утре. Ще се събудите с убеждението, че сте свободно действащ, без да осъзнавате, че всяко действие и събитие от деня е предопределено от представата ви за себе си, когато сте заспивали. Следователно единствената ви свобода е свободата на реакцията. Свободни сте да избирате как да се чувствате и да реагирате на драмата на деня, но драмата действията, събитията и обстоятелствата на деня вече е определена. Ако съзнателно и целенасочено не определите умствената нагласа, с която да заспите, тогава несъзнателно ще заспите с на нагласа, определена от всички чувства и реакции през деня. Всяка реакция оставя впечатление в подсъзнанието и, освен ако не бъде неутрализирана от противоположно и подоминиращо чувство, е причина за бъдещи действия. Обгърнатите от чувство идеи са творчески действия. Използвайте божественото си право разумно. Благодарение на способността си да мислите и чувствате и имате власт на цялото творение. Докато сте будни, сте като градина, който избира семена за градината си, но, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то остава сам Омикрон, но ако умре, дава много плод. Йоан 12, 24 Вашата представа за себе си, когато заспивате, е семето, което пускате в почвата на подсъзнанието. Когато заспивате с чувство на удовлетворение и щастие, във вашия свят се появяват условията и събитията, които потвърждават тази нагласа на ума. Съняте вратата към рая. Това, което изпитвате като чувство, го извеждате като състояние, действие или обек в пространството. Затова заспивайте с усещането за изпълнено желание. Трета глава – Молитва Молитвата, подобно на Съня, също е начин за влизане в подсъзнанието. Когато се молиш, влез в стаята си, и като затвориш вратата, помоли се на Отца си, който е в тайно, и отец ти, който е в тайно, ще ти въздаде наяве. Матей 6.6. Молитвата е иллюзия за сън, която отслабва впечатленията от външния свят и прави ума повъзприемчив към внушенията отвътре. Умът по време на молитва е в състояние на отпуснатост и възприемчивост, подобно на състоянието, в което изпада непосредствено преди заспиване. Молитвата не е толкова какво искаш, колкото като се подготвяш за получаването му. Каквото и да желаете, когато се молите, вярвайте, че сте го получили и ще го имате. Марк 11:24 24. Единственото условие е да вярвате, че молитвите ви вече са осъществени. Молитвата ви трябва да получи отговор, ако изпитвате чувството, което бихте изпитвали, когато молитвата ви се сбъдне. В момента, в който почувствате желанието като реален факт, подсъзнанието намира средства за неговото осъществяване. Следователно, за да се молите успешно, трябва да се оставите на желанието, т.е. е, да почувствате желанието изпълнено. Перфектно дисциплинираният човек винаги е в хармония с желанието като свършен факт. Той знае, че съзнанието е единствената реалност, че идеите и чувствата са действителност на съзнанието и са толкова реални, колкото и обектите в пространството. Затова никога не изпитва чувство, което допринася за щастието му, защото чувствата са причините за действията и обстоятелствата в живота му. От друга страна, недисциплинираният човек трудно вярва в онова, което не се потвърждава от сетивата и обикновено приема или отхвърля само въз основа на впечатленията на сетивата. Поради склонността да се вярва само на сетивата, е необходимо да ги изключим, преди да започнем да се молим, преди да се опитаме да почувстваме онова, на което те се противопоставят. Винаги, когато сте в състояние на ума, бих искал, но не мога, колкото повече се стараете, толкова по-малко сте в състояние да се отдадете на желанието. Тогава привличате не това, което искате, а онова, което съзнавате, че е молитвата е изкуството да почувстваш, че си и имаш това, което искаш. Когато сетивата твърдят, че желанието е нереално, всички съзнателни усилия да се противопоставите са безполезни и по-скоро засилват ношението им, молитвата е изкуството да се подчиняваме на желанието, а не да го налагаме. Винаги, когато чувството е в конфликт с желанието, чувството надделява. Доминиращото чувство неизменно се реализира. Молитвата трябва да бъде без усилия. При опит да се фиксира на гласа на ума която в противоречие с чувствата, усилието е фатално. За да приемете успешно желанието като съществен факт, трябва да изпаднете в пасивно състояние, вид мечтателност или медитативно размишление, подобно на чувството, което предшества съня. В това отпуснато състояние умът се отклонява от обективния свят и лесно приема субективното състояние за реалност. Това е състояние, което сте в съзнание и сте напълно способни да се движите или да отворите очи, но нямате желание да го направите. Лесен начин да постигнете това пасивно състояние е да се отпуснете в удобен стол или налегло. Ако сте налегло, легнете по гръб в глава на едно ниво с тялото, затворете очи и си представете, че ви се спи. Почувствайте сънлив съм, толкова сънлив, толкова много сънлив. След известно време ви обхваща усещане за отдалеченост, придружено от обща отпадналост и загуба на желание за движение. Чувствате приятен, комфортен покой и не сте склонни да променяте положението си, въпреки че при други обстоятелства това положение може изобщо да не ви е удобно. Когато достигнете това пасивно състояние, представете си, че сте осъществили желанието си не как е било осъществено, а просто, че е изпълнено. Представете си в картинна форма това, което искате да постигнете в живота си, а след това се почувствайте така, сякаш вече е постигнато. Мислите пораждат малки речеви движения, които могат да бъдат чути в пасивното състояние на молитвата като изказвание отвън. Тази степен на пасивност обаче не е от съществено значение за осъществяването на молитвите ви. Всичко, което е необходимо, е да създадете пасивно състояние и да почувствате, че желанието е изпълнено. Всичко, от което може да се нуждаете или да желаете, вече е ваше. Не се нуждаете от помощник, който да ви го даде, то е ваше сега. Извикайте желанията си, като си представите и почувствате, че са изпълнени. Когато формулирате целта, трябва да останете напълно безразлични към евентуален неуспех, защото формулирането на целта води до създаването на средства за постигането и когато излезете от момента на молитвата, се усещате сякаш ви е бил показан щастливият и успешен край на една пиеса, въпреки че не ви е било показано как се е стигнало до този край. Въпреки това, след като сте станали свидетели на края, независимо от всякаква антиклиматична последователност, вие оставате спокойни и сигурни в знанието, че краят е бил напълно определен. Четвърта глава – Чувство не с сила, нито с власт, а с моя дух, казва Господ на силите. Захария 4, 6 Влезте в духа на желаното състояние, като изпитате чувството, което бихте изпитали, ако вече бяхте този, който искате да бъдете. Изпитвайки това чувство, се освобождавате от всички усилия да го постигнете, защото то вече е постигнато. В човешкото съзнание всяка идея е свързана с определено чувство. Уловете чувството, свързано с същественото от вас желание, като го изпитате така, сякаш вече притежавате желаното, и желанието ви ще се обективизира. Вярата е чувство, според вярата ви, чувството, да ви бъде. Матей 9, 29 Винаги привичате това, което сте, а не това, което искате. Какъвто е човекът, така и вижда. На този, който има, ще му се даде, а на този, който няма, ще му се отнеме. Матей 13, 12, 25, 29, Марк 4, 25, Лука 8, 18, 19, 26. Това, което чувствате, че сте, това и сте, и ви се дава това, което сте. Така че изпитвайте чувството, което бихте изпитвали, ако вече притежавахте желаното, и желанието ви трябва да се осъществи. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде. Битие 1, 27. Да бъде във вас този ум, който беше и в Христос Исус, който, бидейки в Божия образ, не счете за грабеж да бъде равен на Бога. Филипияни 2, 5, 6. Вие сте това, което вярвате, че сте. Вместо да вярвате в Бог или в Исус вярвайте, че вие сте Бог или Исус. Който вярва в мене, делата, които аз върша, ще върши и той. Иоанн 14:12 Трябва да бъде, който вярва, както аз вярвам, делата, които аз върша, ще върши и той. Исус не е намирал за странно да върши Божиите дела, защото е вярвал, че е Бог. Аз и Моят Отец сме едно. Иоанн 10:30 Естествено е да вършиш делата на този, за когото вярваш, че си ти. Затова живейте с усещането, че сте този, който искате да бъдете и който ще бъдете. Когато човек вярва в стойността на дадените му съвети и ги прилага, той създава в себе си реалността на успеха. За автора Невил Глодърт, четвъртото от 10 деца, роден на 19 февруари 1905 в Барбадос, британска западна Индия. На 17 годишна възраст се минава за Нью Йорк, където учи драма и започва театралната си кариера като танцор в Нью Йорк. Духовните си занимания започва с наставничеството на етиопски равин на име Абдуа. При когато се запознава с Кабала и учи иврит. Невил Годърт е натурализиран като гражданин на САЩ, а по-късно получава и британско гражданство. В Англия, докато е на турне с танцовата си компания, той проявява интерес към метафизиката, благодарение на срещата си с шотландеца Артер Бекби, който го въвежда в света на психичните изследвания. След завръщането си в САЩ, Годърт се свързва с местното Розенкройцерско дружество и започва да изнася лекции в Нью-Йорк. Покъсно се установява в Лос-Анджелис, където в началото на 50-те години започва да изнася лекции на религиозна тема в фиетол на по Покъсно започва участие в телевизионно предаване по Channel 11 Studios на телевизия Лос-Анджелис, където се излъчват 26 негови предавания, свързани с езотерика и библейски езотеризъм, с аудитория от на 300 000 зрители. През 60-те и началото на 70-те години повечето си лекции изнася в Лос-Анджелис, Сан-Франциско и Майами. Невил Алгодърд е духовен учител и автор, известен с пионерската си работа върху силата на ума при формирането на реалността. Неговите забележителни книги продължават да вдъхновяват безброй хора в техните духовни търсения. Според Дж. Уолтън, Автор, етик и религиозен учен, президент на Принстънската теологична семинария и декан на факултета по богословие на университета Луейк Форест, Невид показва силно влияние върху дейността на Фредерика Керенкер, известен като преподобния айк, който признава, че в неговите теории са залегнали и идеите на Годърт. Ронда Бърн и Уейн Дайър споделят, че Годдард е оформил техните възгледи, залегнали в произведенията им. Бившата съпруга и на Карлос Кастанеда и негов биограф Маргарет Кастанеда го запознава с идеите на Годдард, които намират отражение в творчеството на световноизвестния писател. Годърт има два брака с по едно дете от всеки брак. Почива на 1 октомври 1972, на 67 годишна възраст. Трудовете на Невил Годърт са събрани в книги, лекции и аудиозаписи на английски език, които могат да се намерят в мрежата. Библиография Етюр 1939 Гидарт по Your Юр Фейт и Сюр 1941 Гидарт по Freedom Фрейдум Фор Ауей престъйкал е по 1942 Гидарт по Фейлинист Хескред 1944 Гидарт по Поекатионс. Преерт Хеартов Плиевин 1946 Гидарт по Поекатионс. Утьов Тайс Суарут 1949 Гидарт по Поекатионс. Тхе Пауеров Арнесес, 1952 Юнкнун. Тхе Кратив Юсов Имагинатион 1952 Гидарт по Поекатионс. A a cândnti maginetion, 950 și cetierii, de furse sam persant compai. Setim maniarști,50 și 6, de furse samperssant compai. Aitnau mai fetcher, 1960, de furse samperssand compai. Thieu a au anit fie promis 1960 1 de furse samperssant compai. Хебаряст Хесхелу, 1964, Дефорсес Амперсън в Компани. Ресуретион, 1966, Дефорсес Амперсън в Компани. Всичко от Невил Годърд на английски език, безплатно, имагинетилнанфейт, ком, Канал в YouTube, уу, YouTube, ком, си, имагинетилнанфейт. Невил Годърд. Чувството е тайната, изкуството да реализирате. Желанията си копиригата авторско право 2016-ба и Ком. Превод и редакция Роза Дерменджиева 2023-атоп 4 ти, ме. Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми.